Estem aquí a Arnes amb el Jordi i la Maritxell, que són membres de la plataforma en defensa de Terralta. Alta. Els farem unes preguntes perquè ens expliquin com sorgeix la plataforma, amb quin objectiu i també perquè ens comentin el tema dels parts eòlics. Pues va sorgir fa 10 anys quan van començar a sortir els primers projectes de centrals eòlics aquí a la comarca. Uh -huh. Va haver una sèrie de gent que primer ens vam començar a preocupar a veure de què anava això i al veure, per una banda, que no teníem cap mena d'informació, de que els ajuntaments no, no informaven, de que era molt difícil saber exactament què s'estava muntant, què s'estava tramant, doncs van decidir agrupar-nos per fer més pressió, per, per poder tenir més informació i per poder pressionar una mica els ajuntaments vam fer la plataforma. Uh -huh. Llavors aquesta plataforma, al cap de cinc anys, més o menys eh, ja ens vam constituir com a associació per tal de poder presentar delegacions, recursos contenciosos i, i tenir una mica més de força davant de l'administració. Per què, quant temps fa que està, aquests, que està en marxa tot el tema dels parcs eòlics? Eh, va començar fa deu anys. El primer, el primer projecte va ser aquí Arnes. Uh -huh. Aquest projecte es va tombar per sort perquè, eh, amb la creació del Parc Natural. El Parc Natural doncs, va tombar la possibilitat que es fes la central, però immediatament van començar a sortir altres projectes a la Serra de pàndols, i a la Serra de cavalls, a la Serra dels Aligars i a l'altiplà de, de, del nord de la comarca. D'acord. I les reivindicacions una miqueta de la plataforma, quines són ara com ara? Perquè en principi volíem informació i ara ja hi ha una, una oposició directa al Parc Eòlic, o com està? Doncs bé, bueno, continuem amb la, amb la lluita si sí, ara centrada en això dels parcs eòlics. Uh -huh. I, I quins són els motius principals eh, d'oposició? Per què dius d'oposició? Home, primer, en primer lloc, perquè, perquè pel secretisme. En primer uh -huh. lloc, aquest, no? per la falta de transparència i l'ocultació d'informació. Aquí, eh, tant culpables són els ajuntaments com el Consell comarcal, com la Generalitat de les Hores i la Generalitat Actual. Dir, tots van, han, han, han estat jugant amb el futur de la comarca perquè hem de recordar que el que volen fer no és un parc eòlic ni una central eòlica, sinó és un polígon eòlic format per 14 centrals eòliques, al llarg de més de 40 quilòmetres amb dues línies d'alta tensió i que ocuparia pràcticament un terç de la comarca, de la superfície de la comarca. O si sigui, estem parlant de un monocultiu eòlic. Des de la superfície a la comarca. Oh, directament afectat. No n'hi do. És a dir, no estem parlant de quatre molinets d'aquests que surten els anuncis per mm. fer bonic, sinó mm. que estem parlant ja d'una instal·lació industrial com, com no hi haurà cap a Catalunya desgraciadament. Mm. Clar, perquè parlem d'energia eòlica i sembla que sigui una cosa neta, una energia renovable, una cosa positiva, o això és menys el que ens venen, Realment això no és així. O sigui, en principi és com la transformació irreversible de, del territori no? i del paisatge, uh -huh. a part doncs, de les afectacions que té també en certs punts que són corredors biològics, daus, uh -huh. i un dany molt, molt important. No? Uh -huh i això que comentaves, no? irreversible de més, que són coses que ja no recuperaran. Clar, pensa que en el lloc on va, on va un molinet que té 150 metres d'alçada, uh -huh. allà són, són terrenys on, on ja allà no hi pots plantar res, no? Vull dir, el cultiu que pots posar allà és a dir, que és molt difícil treballar on hi ha un molí tan gran que t'està molestant. Són terres que ja es deixen de cultivar. Eh, Defectacions n'hi haurà moltes més, eh, eh, no només és qüestió del paisatge, que és evident, per més que algú digui que això del paisatge és objectiu i que li agraden molt les torres de detenció que hi ha al voltant de Barcelona. Això hi ha ecologistes de ciutat que ho diuen, bé, el respectem perquè s'ha de respectar tothom, per més tonteries que digui. Però que l'afectació no només serà en el paisatge, ni serà només en la fauna, serà en l'economia, molt important, i en les perspectives de futur de la comarca. Hem de pensar que aquesta comarca... Uh, des de fa uns deu anys, més veu més malament, comença a, a aixecar una mica el cap. Uh, fins aleshores, i encara pràcticament fins avui, som la comarca que té l'honor d'estar l'última en la majoria d'estadístiques de, de Catalunya. Uh, però tot i així, ara últimament, des de fa uns deu anys, ja gràcies als diners del líder, tot i que s'han gestionat molt malament des del Comissari Comarcal, i doncs ja ha començat a sortir una mica d'iniciativa privada, bàsicament encara del turisme. A un turisme poc massificat, un turisme rural, que ha propiciat que s'arreglin cases velles als pobles, que s'arreglin masos als camps, que ha posat un valor a un patrimoni històric, cultural i natural que fins ara es menyspreava, és a dir, no se li donava importància, i totes aquestes iniciatives que també adjunen eh, amb, amb, amb, amb altres iniciatives en el camp del vi, per exemple, del foment de l'enoturisme, eno, que es diu, eh, totes aquestes iniciatives que van estar recolzades de, des de les institucions, ara no s'entén que, que les mateixes institucions que han estat fomentant un model... De, de desenvolupament bastant sostenible de la comarca amb noves, amb noves eh, activitats econòmiques, ara les administracions han dit que això no té més importància i hem girat la truita i hem donat suport a, a una instal·lació industrial que ho tirarà tot per terra. Uh -huh. I per més que diguin al contrari, ho tirarà tot per terra. Vull dir, no hi haurà cap turisme que vulgui venir aquí quan tindrem tots els camps plens de ferralla, de, Deixar de 150 metres d'altura, línies de alta tensió i, i tot degradat. I a què es deu aquest canvi? Què creieu que ha propiciat el canvi d'actitud? La pela, la, <laughs> la pela, la Fins ara el, totes aquestes centrals eòliques i l'energia renovables estan pensionades. Hi ha unes primers d'Europa i que bueno, pròximament pues, ja deixaran d'estar subvencionades i aquí pues, doncs, hi ha empreses que s'estan aprofitant d'això l'energia eòlica així feta d'aquesta manera, o sigui que a gran escala i que ha de ser transportada no és una energia massa af, bueno, eficient o que és, no és tan interessant perquè hi ha una pèrdua d'energia al transport que és uh -huh. molt important després el vent bufa quan bufa, la reta elèctrica ha de comprar aquesta energia i, i bueno, pues, gràcies al suport aquest de les institucions sí que és rentable, però de, en si la, genera la generació d'aquesta energia no, uh -huh. no és molt, inter molt interessant. No? O sigui o sigui, que és rentable que energèticament... econòmicament, uh -huh. no? energèticament Tampoc. feta d'una altra manera més a petita escala. Doncs per un abastiment més local, això sí és molt interessant, sempre doncs, captant els punts on hi ha vent i, mm -hmm. i aprofitant no, el, els recursos, aprofitant aquests recursos, doncs, doncs sí és interessant, però no a gran escala. A veure, és un gran negoci per a les empreses, això és veritat. Si no, els partits polítics d'aleshores i d'ara no donarien tant suport a aquestes empreses. A les primes a les energies renovables fan que sigui molt rendible omplir tots els camps d'aquests grans memotretos metàl·lics. No? Però per la comarca no serà cap gran negoci, sinó tot el contrari. Aquestes empreses, segons els convenis que han firmat amb els ajuntaments, s'emportaran el 98% dels beneficis cap a les seves butxaques Uh -huh. i en canvi entre propietaris i municipis s'hauran de repartir el 2% restant resta de l'economia que generi ah, el Parc Alto. Exacte, que... dels diners que, que generin la, tota la central. Uh -huh. És a dir, que nosaltres Ocupen posem... Ocupen un terç del, sí. del territori i deixen un 2% de beneficis. Ah, aquí està. <laughs> Aquí està. Aquí Llavors és fàcil, es veure, és fàcil veure que aquí n'hi ha uns que es faran la barba i uns altres que, que acabaran veient com la seva comarca queda hipotecada, no? Clar. I, I així està el pati. Nosaltres ja fa molts anys que vam proposar alternatives. Dir, nosaltres no estem radicalment en contra de l'energia eòlica, estem en contra d'aquest plantejament de l'energia eòlica. L'energia eòlica pot ser una molt bona idea a petita escala, com deia ella, uh -huh i fins i tot a, a, a, pot ser molt bona idea si es fa d'una altra manera si, si, la, si la gestió de la central és de titularitat pública per exemple, o a través d'una cooperativa amb, amb participació de, de, dels línies de la comarca d'aquesta manera s'ho diria que el 98% dels de, de beneficis que se'n va fora de la comarca es queda mm. aquí. d'aquí la nostra proposta anava en, la, en aquesta línia en comptes és que aquí cada municipi Eh, busqués la seva central o les seves centrals, que tots els alcaldes es poguessin d'acord una vegada a la vida i, el, i que el Consell Comarcal liderés una proposta única de fer una central allí on, on es consensués una central allà on fes vent però no, no tingués un impacte mediambiental i paisatgístic i econòmic gaire important i que eh, l'electricitat produït i es revertís a la comarca no que se n'anés cap a Barcelona sinó que es aquí per tant ens estalviaríem línies d'alta tensió i que a més a més els beneficis es quedessin a, a la comarca Clar, perquè el tema també és que, que la comarca no es necessita tanta energia no? aquesta energia és el que comentava abans que en, en només 3 aerogeneradors dels que estan plantant tindríem suficient energia com per viure perfectament tota la comarca mm, i els propietaris dels terrenys? Quina, quina és la seva reacció? O sigui, Se'ls expropia la terra? La venen? Com va això? Va començar, primer va començar eh, que feien tractes, tractes personalitzats, l'empresa i els propietaris. Uh -huh tractes en què hi havia lletra petita, lletra minúscula i lletra microscòpica, uh -huh. el qual vol dir que els propietaris al millor no es llegien la meitat del contracte. Eh, els ho prometien' i el moro quan després res de res. Però després la cosa ha canviat i el declarar-ho declarar les centrals iòliques d'utilitat pública, Llavors les empreses poden expropiar alegrement uh -huh. a qui els hi doni la gana. Encara que ells estigui en contra. Encara que ell en contra i si sí, està en contra amb més motiu d'expropiar en ell i no un altre. I expropiar significa que la propietat passa a ser de la companyia o no? O és per un temps limitat? Durant els 30 anys. La majoria de contractes són de 30 anys. 30 anys. D'acord. I la vida d'un parc eòlic sabeu més o menys quan dura? o. Uh, ara han desmantellat el del cap de creus, que fa més de 30, 30, 30 anys que funcionava. És una de fet, és una tecnologia obsoleta. Dir, això que, això, aquesta tecnologia que gastaran aquí serà la més moderna que hi ha a Catalunya, però si comparem amb Califòrnia, Dinamarca i altres països és una tecnologia obsoleta. No. Però que, bueno, que l'han d'implantar abans de treure l'última, doncs gastaran tot, la, tot això que ja tenen mm -hmm. fet. No? Quina reacció té la gent davant de la plataforma? Què, què opina la gent de la plataforma per la Terra Alta? I d'aquesta crítica que feu contra el polígon eòlic? Uh -huh. Bé, bueno, això depèn molt de cada poble. Uh -huh. Hi ha pobles doncs, que tenen molt clar que doncs, volen la seva central eòlica, estan molt contents, I hi ha pobles que doncs, col·laboren en tot el que... O sigui, la gent que potser no està més activa dins de la plataforma Mm -hmm. doncs col·labora en tot el que pot si es fa algun acte i molt, molt receptius i... Mm -hmm. Depèn una mica del color de l'Ajuntament? No, és més no. aviat... Les persones, no? Sí, les persones, sí, la personalitat també de, de cada poble, no? Mm -hmm. Mm -hmm. De totes les maneres sí que influeix bastant el, el... No tant el color polític, sinó al comportament polític, o la idea política. A veure, m'explicaré. Eh, a la Terra Alta tenim una... Som segurament la comarca en què el caciquisme està més implantat, més arrelat i, i és més profund. El caciquisme existeix a tot arreu, però aquí a la comarca és realment és, és una reserva única en tot el planeta, em sembla. De... Hi ha unes pràctiques que siguin, l'única és que, que, desgraciadament, encara no estan en vies d'extinció. I, clar, depèn molt del que siguin. Depèn dels favors que faci, dels favors que dongui, depèn de, de molt, moltes coses. Doncs aquell poble s'atrevirà a dir el que pensa, no s'atrevirà a dir-ho, i hi haurà una gran massa del poble que no dirà ni que sí ni que no, ni callarà. llarà. Hi haurà gent que s'atrevirà i perdrà la por a portar-la a contrari a l'alcalde. Depèn molt, però el caciquisme ha, ha fet moltíssim, en aquest sentit, perquè bueno, el, el caciquisme es, es caracteritza per això, per tenir gent submisa, per, per amagar la pràctica política al poble i, i per repartir quatre carmelos el dia abans de les eleccions, quatre favors, i mira, tenir tothom content i sobretot enganyat. Uh -huh. I bé, hi ha ja, alcaldes ja no que ens saben més que altres d'enganyar.